Și cum spui pe 25 uh, merg să merg la cumpărături. Pe 25 aprilie? Pe 25 aprilie. La, la date tot am să spun, Exact. Cum ai spus am Donarstag, spui am 25 April. April? Ghei. Cum spui? Cun, fără g. Ai îl include pe g. Ah, da. Deci încă o dată pe 25 aprilie mă duc la cumpărători? Am 25. april Mhm uh -huh. ich Merg la comparatori acum Kaufe ein Cine? Kaufe ich ein. Exact, kaufe ich ein. Da? da? Da, cred că mai e o mică omisiune Încă o dată, pe 25 aprilie Nu-i bine? Scrie. Poți să scrie asta? Da, da. ce fi greșit? Când o să vezi scris, o să fie evident. Da. Deci cum ai scris? Am der 25 april kaufe ich ein. Bun. Din ce este format am? <fie> <fie> este an plus dem. Exact. Deci? Am 25 uh -huh. april kaufe ich ein. Bun. În ce caz este april? Acuzativ. Mm, nu. Ce este dem? Dem dativ Deci, e în dativ, nu? Aici o e invers. Din cauza lui dem te prinzi că la indativ. <laughs> da. Că la dem ești sigur că este am. Că, Așa. da? Deci, e in dativ. Da, da, am știu știut ce-am găsit. Am 020 10 Exact. Mama dar ce grea sunt. De cap. După părerea mea e mult mai simplu să -ți ții minte efectiv. Că întotdeauna când spui o dată, vei folosi expresia asta. Am 0.20x10, april, fac nu știu ce. E întotdeauna am și uh, data are n la urmă. Da? Am făcut toată chestia asta ca să înțelegi de ce are n ăla la urmă. Că e ca un adjectiv. În dativ. Dar, da. Am... Te... Sfânti da, da, poți să treci o dată, dar important este să nu scrii două șase cu cifre. Că nu o să ți minte. Da, da. <laughs> să scrii cu litere și cu n sublinie la urmă. Că ăla e toată chestia. Da? Dacă vrei să scrii cu, cu cifre, în nemțește este standardizat numeralele ordinale, a, cum e ăsta, 26 aici, se, pune, se scrie cu punct. Deci 26. aprilie. În românește nu e așa mare diferență. 26 sau 26. Punct, sau 26 liniuță aprilie. În nemțește întotdeauna data se spune cu punct. 26. aprilie. Și punctul ăla semnifică că e, o, că e un numeral ordinal. Am înțeles. Da? La fel, dacă vezi undeva într-un text trei punct, aia înseamnă că e al treilea sau a treia. Da. Punctul ăla semnifică ordinea. Da? Da, da. Bun. Și cum spui m-am născut pe 15 septembrie? Ich habe am 15. September geboren. Zer, noch einmal, noch einmal ich. Ich habe am 15. September geboren. Geboren. Care este verbul de la care provine asta? Geboren. Geberen, geber. Gebar. Geberen, gebar. Geberen, doar la gebereni acu un lau. Exact. Geberan, gebar, gebar, geboran. Da? Da. așa am știi. Cred. Numai că n-ai scris acolo și că e cu zain? Că e o modificare de stare. Te naști. Da. Apropo de asta, chiar astăzi am, am citit din cartea mea la cele care au haban sau zain, respectiv zain, și spunea că la zain sunt doar trei cazuri, cele care își modifică starea, uh -huh. zain sau plaibă. Uh -huh. Și Cele de mișcare. Cele de mișcare, exact. Da. Și e mai simplu să țin minte așa decât să ții minte când le conjucie, care are bin, care are hat. Eu, cum se da, spune? da, înțeleg. Eu, Eu... în spruș și verbal auxiliar, da? Dar ce că... cel mai bine este sub Unde ai scris verbul ăsta Scrie așa Ich bin geboren am uh, data X Și o să-ți în reflex Ich bin geboren Da? Ah, da, da, da Dar ce înseamnă Ich habe geboren? Eu am născut Exact Deci dacă o să vezi pe undeva Ich habe geboren iau de asemenea corect Dar nu tu te-ai născut Ci ai născut pe cineva deci dacă cum să spun, o să găsești în dicționar să conjugă și cu zain și cu harver, dar în sensuri diferite. Bun. Și încă ceva la numerele astea că am zăpăcit cu ele. Tot de la numerele ordinale, dacă adăugăm NS, de exemplu, dacă luăm erste. Dacă adaug NS și avem Ersten's, înțelegi? Da. Asta înseamnă în primul rând. Oh, ce Ersten's, are. da? În primul rând, întâi. Întâi fac asta, da? La fel, Switans înseamnă în al doilea rând. Și atât, că nu Ba, ba da, există. În al treilea rând, în al patrulea rând, dacă ai o listă mai lungă. Da, da, da. Sigur că mai, cu cât e mai mare cifra, cu atât e mai puțin probabil. Nu cred că am auzit niciodată sentence al zecele, în al zecelea rând. Dar teoretic da. s-ar putea. Da, fain. <coughs> și când ai forma asta, se să, să transformă practic în adverb, în primul rând, nu mai se uh, declină. Deci nu mai sunt masculine, feminine, că nu, nu mai există. În primul rând, fac nu știu ce. Da? Nu-i ceva masculin sau feminin. Nu-ți propoziție. Poftim? Ah, ba da, ba da. E... Voiam să facem o expresie. O, o, o, un exemplu. Um, cum spui... Um, Astăzi nu pot să vin la munte. În primul rând sunt bolnav și în al doilea rând vine bunica în vizită. Dacă tot ai vrut o propoziție. Da, bună, mora. Astăzi nu pot să merg la munte. nu <laughs> final, nu? nu, nu. Heute kann ich nicht ins ins Gebirge, sau Exact. Nu, nu, ins Gebirge, foarte bine. Berge, munte, ins Gebirge înseamnă la munte. Ins Gebirge. Heute kann ich nicht ins Gebirge kommen. ich bin krank. Și uh -huh. al un pic. Deci prima propoziție e corect Hoită ca să mă sau în Sau să sau duc sunt acolo și mă ceilalți în munți. mă așteaptă. în uh, da. că Cum să mă duc în Erstens, Cum erstens? Erstens, bin drank. Stop. Uh, am zis răcit, nu bolnav. În primul rând că sunt bune. Da, bine, sunt răcit. S-au Am vrut să spun cel puțin. Ich bin erkältet. Erkältet, foarte bine. Încă o dată, erstens. Erstens ich. Stop. Erstens bin ich erkältet. Exact, erstens bin ich erkältet. Ok, weiter. Und zweitens. Ja. Yeah. Und Oma bei mir. Mhm. hm -huh. Da, am cum spui. Bezuchă. Ah, un sveită. Compt oma? Uh, <laughs> Voia să spui bezucht? Da. Compt oma în bezucht? Uh, nu, în vizită se spune auf. Auf bezuch. Auf, auf bezuch, e expresie. Auf bezuch. Poți spui și zum bezuch, dar... Cel mai corect este Auf Bezuch. da Bezuch de la ce vine? Că e Bezuch, bezuch de Deci Bezuch este a vizita. Bezuh da. este vizită. Der bezuh. Se scrie cu bumare. Da. Cu B mare. Cum spunem noi? În vizită ei spun pe vizită. Auf Bezuch. Da. Ah, că a, că n-ar așa tare. Nu, nu, a, a fost uh, chiar... Da, chiar... Nu m-am mâncat timp. Important este să te. adică să, să vezi că era Erses Binich, Erkeltat, da? Să nu. Să no. nu mergi totdeauna una